وَيَأْتُونَ عَلَيْهِ مَا أَمَرَهُ وَمَنْ هُمْ أَن تَمَنَّهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا أَمِنَهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ قائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا بِالْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ بَلَامَن اوفا بهذه واتقوا ان الله يحب المتقين <تصفيق> ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلال لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم سوره آل مدني سوره نزولا نواسی دے پس دا صورت انفالنا نازل شبه دے او پترطیق دا صورت انکی ترہم دے پس دا صورت بخارینا مقصد دا صورت یال امران بیان دا صلور مزامینو اس بات تا توید اس بات تا رسالت جہاد بی سابیل اللہ او انفاق بی سابیل اللہ با اعتبار دا مضمون سر صورت پدری صوباری تقسیم دے اوال ایسا تریسٹ ایتونہ دا دے که بیان دی دا اس بات تا تو گئی دوی مائی د دې بیان دي چې د وخت پرې شاله او پرې شاله چې کمپیزل نه سترا ذات چې وی لاغه جوابو نه کوي دغه منځ ته څو توه ته راخه را پوری پدې کې بیان دی چې حاضر وی للی او انفاب وی للی او لږه چې 363 3000 دا پتری باکو باندې مشتمله وهاري او باب ګش پک په خبره ده هاري او باب ابتدا کې ته پټا وته توهید سره وهاري او باب په سمره ده دلایلم وهاري او باب کی تخوی ته دغه خبره مشترکه وی اي څونسټ مې زموږه شورو شور په دې بیانو د دې عبارت پر خیال او پر خیال ست ته مو تري دا اله کتاب او او مشرکین له طرف نه کوم اعتراضات شيو دا به پینځله څه کول پینځله څه او دا غي پینځله څه اول خباست پدای اتخاذ الاخبار والرهباني بالتهليل والتحريم 64 کې چې د خپل پیران پیرانو موليان په حلال او بهرام کې دولوګیته ترجې تر رسول چې هغه وی یوسی حلال دے دی دایو د دلیل تاسو نو کوله ما حلال وګڼو هغه وی یوسی حرام دے دی دایو د دلیل تاسو نو کوله چې دا د لاب کتاب کې دی او کو په نبی علی سلام په حدیثو کې دا چرته دی تاسو بنو او په سمداشته اندې په هغه باندې عمل کورو دریم خواص دایي الان احتجاج بالواطل کې چې دیوا د با لبانې دلینی ولوو او پاغې وکلکو او د ګړی و درم دررم آ او نهتر کې ال مومنین د مومنان به کوم را کول ورم کوفرم د ې لا تر کې فنظم ته پنظم تلبی حت الحق دبا آ کت تر کې شپ کوم خبرابته به تر کې تبی ص دی لظفه په کمزورو خلک بانې دینګډ وکول او اومغوات ایت 37 کې الوسیه تو بیت یهودیه المنسوخه والنسرانيه والنسرانيه المنسوخه دا وحادثه دا بیان شیو ننني درس کې کومې نه چې تللو تو شوایت 75 م دلته کې ردی ايس 75 م دوی اتم خدمات او د دوی اتم هغه پلیت عدد ذکر کوي الخيانة خاينت کوله ديځه کله راولېځه صلیح کتابو کی دغه کیسه مخاينت ذکر کای د دینا کار مولانو تر کیسه مخاينتونه ذکر کای یو د دنیا ظاهری معمولاتو کې خاينت کول او یو په دین کې خاينت کول ظاهری معمولاتو کې ورکوته یوسي ځوانتن کې دي هغه به تعالو واپس نه ملويږي نو چې یو انسان په ظاهری معاملاتو کې خاينت کوي وایه دې بدلله په کتاب کې د سرپنکی میچینګه ودې په ځایری ماملاتو کې خیانت کولو نو دا شانتۍ دې په کتاب کې خیانت کولو الله په کتاب کې د کوم احکاماتو هغه وې هغه شانتۍ نه بیانول څنګه چل نه را دي کولی ترته نه بل نور به په کې لیکل ترڅو کې وې مانو او ترڅو کې وې د دې او په سره به بدل کډور نو خلک وبدین کې مشوش کو ها ټول ملیاں تاسوونه تولداتي نه دي قرآني کریم د انصاف اجبان داسې چې کیا کې خیانت او یوګنوي هغه ذکر کړی دی او چې کیا یوګن نو هغه ته مستثناء کړی دی ینه ټولې په یو لور نه ځالوړي انصاف قرآني کریم په هر ځای کې کړی دی دوامین اهلل کتابه بازي دنا کار عملیانو نام من هغه انتا من هو من هل کتابي بعضې دا کتاب نه منهدي ان ته عمل هو کچل معظار وپ ته د لره ب فینتار ان په ډیرمال فینتار دا لپ چکن شوولکانات مکن ورتي یادکې م را ځي په تصید منتونیا کې کې اوصورورې سا کې بداره شي ت خصو تهمهروو په حمالی سره و ته به داغون نهکاره چې پهې کتاب یبی له ڈیر محل او مالور کڑی وی نو کچری دی احلی کتاب سرساسو امانتاً ڈیر پیسی کی دئی پنجا لکا سره دئی لس لکا وسرکی دئی یو آد دی ہی لیک اغبا واپس کی داستا اغبا واپس کی داستا وامین هم او بازیلی ملیانونا من حمدی انت آمانو کچری دی امانت کی دی رد سران بی دی نارین یو روپی یو دینار یو دینار په 200 روپے کې جوړیږي 10 200 روپے وسره کیدا نو لا یو دې الیک نو پس کیتا تاغا الا ما تم قال قائما ها یو طریقہ دا ما دم تا تسویت ما دم پر همشکرې په معنا باندې راضي تسویت الہی پتوانی قائم ولاړ او سروت ولاړ مطلب دا داسې معنی چې وروکو جو پر نه یار زیکو تا کور ته نه نوځي ته وتا ولاړی کدی کور ته وتا ولاړی کدی چاردان څودري جېته وتا ولاړی کدی مون دکان ته شي ته وتا ولاړی مولاي سي جما غبي د جثار ماخا میثم لی ونه کی نوبیا بدله در کی کړي در کایه نا کښه رسوال محترم عمر مال اولاد او پیلم کی خیر او برکت وای و یو څه دی نه په 3 اگست او دا ځکه چې زموږه مولا غوډه ده دا خبره دي چې سره پات دا هغه پدای کې دی چې دې مولا تبقه کې نو په 3 د لکونو وی اوراکولینا اخر کار یې راپورته کړ چې دا نیته لړ او د ځو نه 9 اگستو نوې دا سره وای چې زما ځله 3 سو روپۍ ورس ورکوما درس و رو او روپایا او قدرس و امياشیات او رز غلیبا رز نوان خوص دیرست رامان بیناد او او باید باید سر سر لورا چی تون درس و او رس تاقورا او درس و او رس تاقورا نو ده لکون و او رس تاقورا او رس تنگ خلاسی کی بار حال بطغی او منالا چی دقید سر اقوم و نور ورد در قول سا کنجایشنشت تایت ماد ارسیات تنکو نو او اخير کار یو قسمی پ زه نه د地址 وروبه ورګه نه. نصار واه مته واه واه واه د غصووم یې سیبات دریتور روسی دا نه وو پیشي رغوت. زه خېر دې تاسو تجربه وکي تجربه شرطه. سیمولاته کا دایته له خپل پیشي په اسانه نه ورکي. شاولیہ الله رحمت الله علیه په فضل کبیر کې ذکر کوي چې قرآنی کریم کې لا په دې سم که معلوم دی. یو داغې نه علم المخاسمه ایمه مقاسما او خلق چې د قران ورسره پر ځای کې جګړه وکړي نو څوک یو مشرکان دی یا لیک کتاب یو یو منافق دی دا تلل کې څو خلک دي نه لیک کتاب د کومه دي نو هغه کله د لیک کتابو نه ذکر کوي د قرآن کریم نه دته ځای نه راغلي دا نخی ذکر کوي او په کتاب خبره کوي چې په نن زمانہ کې ته يهود لیدل غواړي یوه مل... لدل... آه... دا نثارای د لغوی د نن زمانه ني د نن نتبت وني مڅه وکاله مخکي اغه شاو له الله غړي ورکتي شبګه نو اي ک په نن زمانه کتن اګرم ولای بل د لغوی کلي کتاب د لغوی له دي وې دخولي زمانه ني نكارم ولاته او وې کته لسراني د لغواړي نو اي دخولي زمانه ي د ديني شي ني د بغدو شي ني د پیر سم ته سم بالکل وه پک فرق نشو نه کوي وایره و پنج بریانو تمه کی نه دې دای ترڅو می غلطی دی ولی د دې پګندون باندې د دې د غندون نه پرداو چتی دا قرآن غريم کوځي نه شي ګرګړې دي چې تی نو مال باندې په خپل پیژنه باندې چې سوچ کوي وای دا زنګ غطیر وای دا زنګ غمولا وای هغه ځان چې متبرک اجازه خواه واه اگر تی چې باندې ور کول دا خواه ده نو باندې او پیژنه دې مې دې ته خبرېadai چې د دې ترجمې غلط دي او دې ته متویل باندې زموږ سره محترم فرمای الله دې عمر ما ولاد او پیلم کې ډېر خیر او برکت ما شي چې مونږ پدې شی راټوم لرټه بیان کوو نو د مليانو سره کار نشته چې موږ وای نه پټیو لږو دا غایته پټ کو سره زموږ څخه نشته پدې باندې موږ خپل ځان کړه کو چې څه زو څخه او خدای مته په ما کې د اخوی را راشي تاسو مته نه وي ستاسو موږ له تاسو سره تي وي او ستو خبرو خلاف ورځي کی ها تاسو چې تاسو سره خیانت وکوه نن ستاسو خیانت بلی کی زه به کوله شو زه کو خدای ما قامت شیطان برکی وسوسه وام چي ته وځتا حدود یې نه لکو زه میچا شګردان نه ستو تاسو جنا علي استاد محترم خبره واي موږ قبل چې غردان د خپل لا سدونې کوي کی موږ ته دایله سمسنې شو کوله کتاب یې ولته ګوري دا څنګه خبرې بیلې نو کوي تاسو څنګه مراد هغه پټکو ولاله یې سره چې هغه پټکی به تړلې وي هر هغه انسان چې د خدای په کتاب او په سنتو د نبی علی سلام په نه شوه دا عالم دی دا اهل کتاب دي چې کتاب الله دخل کتاب اهل کې او تاسو خیانت ولیکې تو با دینی او تو با دنیا کی خیانت والی کی ردیز ہے کہ اللہ رب العزت فرمائی یو امانت واپس کئی او دویم لا یو ادی ہی لیک نئی واپس کئی بی دین آرے علماء زکر کئی چی دین آر تا دین آر والی بای لی انہو دین دا دین دا دین آر دا کدی پا حلال او گتو دل سمجھے کہ دولا گولو اندا دین دے تاپا دین کی دا کامیابیط طریقہ او کتا دینار دا پیسا دی پہرام بانیو بٹھولا او پہرام دیولا گولا ندابیا اور دے اور کہ حدیث کی راضی لن تذولا قدمائے ابن آدم حت تایر سالان پورس دا کیامت تا انسان قدم دبل جائے تاکی دیت نشید ترسو پوری شدی صلور سلور سوالونه صحیح جواب ورگی یو سوال پاکی عن مالی من این ایک تسبہ ہوا فی ما انفقہ ہوا مالی نه نا گتلیو او پس دی لگا ولیو نو که سعیدی گتلیو بس سعیدی لگا ولیو دا دین دی او که پہ حرام دی گتلیو او پہ حرام دی لگا ولیو نو دا اور دے اور نو دین نار مانا پاکی برددت اصلاح سلام پر نیزی بانی فرمائی وی باز الفاظ اکی خبلا مانا پرتوی لکا لوہار لوہار تاس و تنگر وائے لوہار چا تاوائی لوہی کا کام کرنے والا دوست پانی کار کونکی لوہ آس پانی تاوائی کا نا لوہار نو باز جیزون اکی آغامانا پرتوی لکا خواخی خواخی ستاوائی خوای اخي خوای گی بیا دو منی به ک سمانا دل سم اخو اخي کنا وای دی خو اخي یعنی په زمانه مې نیوی پاینګندو پر پا وصوله خیال کو شالاتی دته دی خو اخي په ځای کې جنګور نسته له پېزېتی تر نوی که خيالو کچې دی خو اخي سره ته غم خاده ای تلړشی تو خلک په انګور وسره ده ولو ولوکي کداج نه دپل ای بل نه که رخواخ بوز نو خلک و اخوافی او سره ده کاله دی کني راجي نه چې واځ نه رسیدل ګایپلر کوڅه نو څه نه کوي وا خپل کور دی نو بس کاله ګاني او کړو کوخه را وته وا خپل کور دی نو زبره دا پکاله رسوکو او کوخه و سره یې سره یا بل څوک نو بیا وته خلک دیقدر کوي خاونه سره دی او سره ده نو خوخه کې څه وي خواه یخی یخ خواه سر ناس تا خواه مزا دکه بنده چه دی مشران و سروسی که دی سر دیر دا خواه پل ونین کوي نور بچی پی سودونه کوي و دا با بابا بای دا بیا پا این جوره و پا غن وسوبانی سودونه که دازیگه نا و که دا خواه خی ناکاره شی یخی نو دا وسطا پا تکلیف پانی خواه یخی شی ما تا تل آزا چوتا که تا ناجوره شی وی با د کله په شر غنی وي خو خدای دې کې نو لیکه دا نه کار خو هي دي ځل شي نو که ستاسو کور وګورئ نو تاسو به خپل کارونه بخلونه نو. چې روغه تاسو کارونه وکړي نو خو یې چې نه تار خو نو په تکلیف باندې خو یې خای کوشش وکړي چې د کورو بدوباسي اږي سم خو هي نو غوايي انګور چې سړم زه ته تللی چې تاسو د خ سره وی بار وړي کنه کار کوي سودار دا وړي وای تاسو خاړ دی وای او په خره بد خوې بد کړدار وی نڅین ته خپل کولی ته خړ دی بار وړي او نه نور څه کوي نو دا هو په کې سي تک پرته یو خبر نو من هم بدل تک اقبا حتونا دا علی کتاب و ذکر کئی خیانت و من هم بازیدی ملیانونا من هاو دین تامنو کچر امانت دار اگرده تدل رابی دینار ان یو روپای یعنی یو دینار توت ونیم سواکی چلی گی لا یعط دیهی لا اکنو دانا واپس کئی تاتا اللہ ما دم دالیه قائمہ ها یو طریقہ پسر و دا والاڑی چل زمان پیسی والا زمان ذالک بئنهم دوس وجه ذکر کئی وجه ذکر کئی چې دا دائی دولی مال کی دا خیانت و کئی دائی دا دامیان دا مالو <سؤال> نوالی <سؤال> حڑپ کئی وجه سگا دا ذکر چی دائی وی منگا علم حسل کرده دی او منگا دیر وقل <سؤال> گولده دی او امیان اقبل ټول وخت کاروبار دور کرده دی او زمون خود کاروبارش دانا زمون خود اگر دیر زرائیش نه دو دو دی امیانو دا مال قرل دا موتروات وزالکا دا خیانت کول بے انہم پدی وجہ چو یقینا دالی کتاب قالو وائی لئیسان اشتریا لینا پاگمانی فی الامیینا دیتا کلام لگ حضرتے فی اقل مال الامیینا سبیل پا خوراک دا مال دا امیانو کی سبیل سمالامتیا امی چاہتا وائی چی دا مولا برا وله مغټ پټکی ونه کړه که څه ولور او کنه هغه پټکی دی واله نو اومي دغه اجازه دا چې چا پټکې نه می تهړي دې جامو څنګه ټولاميان وای نکړه چې دغه څنګه په پټکې دا تهړي کړه اود دې پنيس کوه आले مغړه چې هغه وای وا پټکې واله ولنت کو تنګې دی پټکونه دغه درني وړي گرمی نو قران کریم کله مخکې چې قران کریم عام نو بیان شوه ولې یونی سم کاله مخکي د مولانو کولی او په هغه څه پوکي د مولانو یو څه وداه چې امیانو ته قران کې او اميانه ته خودل دا کفر ده اميانه ته قران نه هاي په لاره باندې شپاره سلوم اش파 رسولو مده خبر ما تاس تکڑی وڅوسو پیری چې کل انګريز په هندستان باندې قابض شو او ته کته چې مسلمان منتزه یې پذیره پازي لکه شای اسماعیل شهید او صحیح احمد شهید رحمت الله علی دی خو قران کریم یې د کړه او خخ کوله او خودلو بنداشان چې ماتونو کې با قاعده درسونه جاری کړو نو انګريز یو کته تخلق په قران باندې پويږي او رست اوره مسلمانان مو ته تیر نو انگریز دی دنیا پرست مولیانو تا پیسی ورکی چه تا سو پخبرو خطبو کی پخبرو بیانونو کی پخبرو تقریرونو کی دا خمر اخوارا کئی چه اشبار و سلوم با مدرسه کی نی کڑی نو اگر یہ قرآن تا پتیم نوارو دیکھ کافر کیگی دا غیوارسان دیکنا دا یہودیانو آو او د انگریز سوکتے یہودی ندے دا خلق دیکنا آم پڑی سڑی کار سرکی گی دا دای خبری گی نتای باوی وی وی امیانو تا قرآن مخایی سوپو نیچشپاد سلوم نی کری لکوسم بازی مولیان وی وی دیزین خلکو جا ترچومی ناسی گرب چور کڑی گی تا ترچومتا جی پاسانی ازدکی گی دیلا با مدرسی تا زی علتا بوچی روتایو خوری علتا کی کې کې پڑی اخو فرشونو بس امولی نوی چی داغا سختی زخمتی تیری کې نو داغی نباد بطا ترشمه ایستا که. دا اصل که یا دای دا قرآن سر دا. نو دای خو بخبله بانی قرآن ویلو ورسی نا چی شا توخهی؟ او نو دای نو خلقم آغای لمخنیسی چی دا خلق قرآن ایستا نکی. او پا خو بلا مولیانو دا سوی وی امیان زمون غیان دی امو پی سوارجان اطلاسو. امی خو خود غیو کن. څ دې قرآن شنو ده ته حدیث شنو کو زه خپل بلار چې مرشو خپلونه نه لمووله وای نو د نور څه مولاله چل وڅل تاله ته ولاولین ګرځي مولاله د وڅانګل جنازي چلوځي ته ولاولین نصبکه مولاله د نکاح چلوځي ته ولاولین نصبکه دې مولاته د ځان دونه غرضوله دي چې تاسو نه وای جوړ کو ته اميان ځم وایان دیوم به په شوره جنت لسم زه دایمه سبي پمبانی ملامتیا نشتا دا امیانو نو دا مال کې موږ خرو پمب ملامتیا نشتا او سمدا دې کړه چا ول ته مو نه شو ورو ک د دم او دا هیڅ پمبانی د کوړو منتر پهنو نن دې صحیح داو دا وېس دا وګره وې کوټه شQuran وې او دا وګره دادې بکی نه چې دایته مې کوډې کمه منتري پتاوي نو کې څه دای کوم شرکیا او داوله مدرسې کولو کې او په دغه د مولو ته کې په دغو مدرسو کې دا مليان کم او خاته طمال دولت کې دایي بنگلیو ګورای دایي کورونا ګورای دایي مودریو ګورای دایي خوراکونو ګورای دایي ناڅولاړ تاسو ګورای دا پسته سړامیاں په پمات کې نو یا کولو نو او سي الله ترتیب کوي چدا دا وای چې په موږ شو باندې د امیا نو مال خوړل روا دا ما ما دی وللا دا په ما باندې دروغ جوړ کومه کړې دي چې تاسو د امیا د مال خوړل تاسو لاره وای دي او یقولون ويد يل الله الكذوب بل لمني دروغ او ميا لمونو ديبويږي چې دروګ وي په pano پتاو کې خلدامو چې مولا له 80 روپۍ چې دا مولا په پنځه باندې امونو او 80 روپۍ وره کړس اغلا اغلا به کی پټی به کی په باغې باندې بلاتم کا کیدا میخه وی په واه چې ملاله وګړلاره واس کارنګ یو چې کوم خیانت کوي د فنڈ پیسې وی وای دا موږ لره وایي دا و موږ لره وایي نو دا فنڈ پیسې هغه وایي خپل ځان لپاره دا فنڈ دبار قرآن مجیدونو راشه هغه وایي ځان لپاره استعمالي ځان لپاره خرڅي ومغره تو کې دا څه باندې وګورې د قرآن مجیدونو چې وکړه شي هغه ځان لپاره ب دغه کتاب را چې لغه دانلهخر کې دا به موله رووادي د طالبان نه راغليکو تاله راغلي اوکه تا په نوم راغلی چې دا استادو ټیکته ک چې ستااف نوم نهدي د طالبانو بند د تیس د لاتیې ملکیت تاار تارنې د تنظیم بلیو مشت رسی شوي هغه به ملا بلځان له خاص کې خته تاالله ملګرو پهخواخبرې خوو نه د سره بې دان لچ تارنې د ف سر د سپنجه مشي هغه به دمولا د خي په هته داته به پیس وشته او که داسې یاره دا س دا سر پین دي دا نه زه پییسلم تیک ته خلک داسې کوي که نه یو بنده د سر رو پ ت کوي نوایجه دا به داسو هم خر شو و دامالله را کوي تاسو به پیسسي به کار شي او زما سره به کار دي نوبي پیسسو ته څنګه پردي کاي راداخلی دا خو د پند نو بلا بشه کاام دووي که نه به ملامتتی شته نو تردید کوي چې بیشکا ملامت یا پیشتا دے، بیشکا ملامت یا اشتا دے، دیجے من کلام بس چو، چی صبح پردی مال خورید دائی ملامت کی گی، الله با اللہ باندې گناہ مانی اوس سی، اوز دیجا نظر شروع شو، من اوفا، من اوفا چې پورا والے کو بی اہدی پوادی اخبال باندی، بی اہدی پواد اخبال باندی، ذكي پرواليو کو پختہ لوادا والتقا او الله نو يريدو نو فهو متقي دا متقي ده دلتکی د من هغه جزات چې دا هغه مخذوف تا فإِنَّ اللَّهَ او پس الله محبت کوي د متقیا نو سره په دې بیا دي چې زمين د دې من تر راجي دي ها که خپل واداي پوره کا چې تا زما سر دامانتې خی دی لږ سر یا س نو دا داته چې کله تا جا وو له واپس تر خبره دات را روانه وګه من او فې هدي چاشي پ رووان وکوو په خپله وادهوانې چې زه بهث دا امانت واپس کوم او دله د یری نت سبال کړیو او دله د یری ن د واپس کوم د دا متکې دي فین د الله یبل مت دی پردار سرال الله مخبت کوي او یا بیا دی کی زمير الله تعالی دی چا چې پورواله کو بیا دی په لوس باندې دللا سره الله سره لوس کړو او دلته یې نه غلوسوړو په ان الله رب المتقين لوس یې انسان د لوس د انسان سره د لوس خیالونه ساتي هغه د الله د لوس ساتي ها یو انسان چې په ټکو باندې درچي ه بیا انسان سره دوک کوي اوغ بیا د خې سره دوک کوي نومن اوفاچ چې پورهوا کوو بیاهدي د واده خپلهوان دی وته کو الله نوریدو واده پورته خپله ماې واپس کوو نو دا مت تقي او یقیه نه الله می نه کوي د متبیانو سره د ی د به ه مولیاں چې کوم دي کرا ما مخ کی وي چې پټ کې نه پسرای نه ایته دی بیا مولیاں وې اميان وته وای دا نا کاره نن پدې مسلمانانو کې هم راغلې دي دلته مولیاں څتوي ورکی وي پزاره هرڅه چې تاسو ملاویږي د انگریزانو نه دا تاسو لره وایي کور یې سره امریکای دي چې اپانت دي هر یو یورپ ملک څنګه د اسلام دشمن دي خو په دې ستړي کولو ارitato اجازه ملو ملک دا غيمل ته راتلو نو آیا اوس طاته دا, دا راوادي چې څنګه غلاو کی؟ باج خلک لا شیل ته ځالي نه کاو نو کی دا ولي چل تکې دیتنه شنه لټی ملو شي او دې حکومت تر طرف نه مراحت ملو شي دا نه رواه باج خلک د اې تکې دغه ته تل خاله په کا دلیک اغازونه جوړي یا نو څه مراحت د پاره نو دا رواه نه دي اوملیانه مولفي تيور کي دا ورتم کافير دي ته ګور کافير دي دا غي کوفر په خپل ځواني پد تي او او سکھم استاغا نو زو واه تا کي زته خدغه ته يا کاروبار نه تلي صحیح ده یا تعلیم نه تلي نو اي څنګه چې تعالی اوس اسلام د بغاوت یا د خیانتي جواز ترتای څریننګک سره بکارې ته می تفصیل کړو دغه مشریاवाडी په پوهه کې مطالعه د بماري اجازه تم نشته تر دې چې لنډینځ ځایل ته غلاګانې کوي په جنگ کې زره بكرة په دې باندې تفصیل کړو نو باج حلال دې ته نو چې حلال دې او حرام دې کوې راوي جرمني ته لاړو په یو سات کې مالدار شو. نه مالدار ش غلاګانې دای کوي دوی دوی په زر زر را راتول کې څنګه ریحان نو دې یو د ان الذين يفننا كسان داو دغه غدين خیانت فکر کوي دای 75 نا چې څېر پوری پدې دوه ته نه کی ددا خیانت وکړ شو او ست دی نه دداي ديني خیانت وکړتای چې دوی پاتې کې خیانت کوي ان الذين يفننا كسان یشتورون چې درجی ور کوي یشتورون چې خوхай بیاہد الله په اودود الله باندې بیاہد اغه وادی دي چې د دې ال کتابونو الله ب خپل کتاب کې هغه ستوي چې اخیری پیغمبر راشي تاسو به منئ اخیری پیغمبر څارې کتاب راشي تاسو به منئ او تاسو باخیری پیغمبر دا میشن شلوه او په مخکې وځي تاسو دینونو تاسو شرعیونه به بیا منڅو شي وادي کړي وی کنا اغه کتاب وادي کړي وی کنا <تصفح> الله د دا دې نه پاسوړی کتاب پیدا وادي او ستې سر کې غور کا پخپلو وادو باندې و معیم او په خپله قسممونو باې کله بده تهشهواده او کله په واده باې قسمه مخورري کله بدهوي تا سره می لوز دی واده می ده او کله وایي لوز می او په لوزې پالله باې قسم دی چې ز به دا کار داسې کوم یا به کوم داسې که نه د ل هم کړو دو کهزمون هم خوړی خو چې کله دد د دنیایا د مفاادو خبره نو ندایما او دنیا ته ترجی ورکړه کله ته لږی چې پیسې نو ندای بدلل د کتاب غایت بدل اخیری پیغمبر راغو دای دا غن انکار وکړه اخیری کتاب راغو قران راغو دای دا غن انکار وکړه لوځه مات کو کنه لوځه مات کو نو ان اللذین یقیننا کثا یشتریون ک ترجی ورکړ خوای بیا د الله په لوځونو دالم وایمان ان بقسم نخبلو زمانا قلیلہ دا دنیا لگا یعنی مطلب دا تہ خپل وادو او قسمونه دنیا ل ترجیح ورک ایت پنی چا بارہ کې نازل شوه د یهودو په واره کې په کوم خباثت چې دینی خیانتی کړو بس دینی خیانتی کړو یلا د دین لوزنا غشتو تاسو ال وه حاصل کړی دا په پټو وینا دا بهکاره کوئ اخری پغمبر او اخری کتاب په منئ د لوزونه بدل کوم دا په لونه باې پیسې وات او د خپل لوزونه او تختې ده دا مطلب داان دی اوس بعضې وتیان چې پهج کې تحریف و کې ته برې کور ک چې دا کوم بتان غ کېږي دا په دیژ لیاوه خ خبر ش چې چا پیسې ورکړوي او قسم چلو خواهیت مکمل بدل کن. چه تا تا سو خود که خودونو که دیش تا سمور روی. پا دیش همانی لکیاوا چی اتوینا نا کسانو چی اخلی پا لوزونو باندی و پا قسمونو خبنو دا دنیا لگا. دا چا باغ ده او باغی بان قسمو خوری چی دا زمان او دا چا کور ده او پرده کور ده او باغی بان قسمو خوری چی دا تو ب و دا چونونه راانې ز شو ماله تحریف خو مې دا اوور دللی او چې والله تشته روبي یادي س کلليله تاریف په چې ت چې د دی نهرات یودې مونګنیووله دې به خپلو غګورو تحریف ورې چې داای د دا دی مطلب دا د چې وکته چا په باغمان کسم مخوري او یا سووک د چا په کور باې کسم مخوري نو دولهله دا پې رادانانې ورک او ځانې چې دا منزویش. رانه دمنځه ووښتو چې موږ په طوالني ښکته لوستو قامت کو لوستو تا کړو د الله سره ځل له ساه کتاب میز ته کو دا ودک کشن بیانو حق بیان چې تا پټ کو او د خپل مفادو د طاره بس لګي شوي او یو عادي دانې د ټول د ناچارมูลین د چل کوي که یو ځای چې دا خبره وي یو ارته کې مریلند وګدې خبره په خپل کې وا وغیره وا وغي او ګټه نه کړه اولائی کا دا کسان سزائی چې دا لوز او قسمو پدی باندې دنیا لطب جیوار کا خیانت او کو دینی خیانت چاو کو حق مسالہ اپت کا لدہ دی سزا ده لدہ دی پینز سزا دا انجی اولائی کا دا کسان چیزا اللہ پدی لوزو نو باندی یا پاکبلو لوزو نو قسمو نو بانی دنیا لطب جیوار کا تاکہ خزد او قسرے دیں لا پا لهم کل نیشته سره دي د پاه ف اخیرت پهاخیرت کې راغ خبره که نه پهدين د دي وجرت راغ اخرت ک سر شته خبره ددين د وجرت وه لا غړې دا باغونه کهسممونته وله کللې مهمم الله او ناستته بهته ټول وان دي دی ته سوچ نه کو دی خبرې مخکې سره رابط سر دی خبره د سره راانه ده دا باغونو اوژمې بهې د کممیره والله یقلله الله در خبری به نکی ددي سره الله نور ضایو کې خراي چلله بدي سر خبرې کوي مطلب مطلبسه وله یکله مهم الله د رحمت خبري به ن کیدی سره الله وله زله درمه او دیتا پا پا او به نګوري داته د رحم په نظر د قهر په نظر به تګوري کوره یو قتل د میی او یو قتل د غسیي لو الله جنور اليهم در رحمت پر نظر بون پوری دیت پرځه قیامت لو الله یزکيهم سلورم تساب او نبه پاک کیدې د دې کې په معنی دی ولا یزکيهم زککه د تسکیه لپاره الله دنیا د قران او سنت دنیا کې د قران او سنت باندې خپل تسکیه یہ قران او سنت مینه لوی او باغیہ کیدے جوړ کړے باغی عمل جوړ کړے هغه ته یونک یی چې په دنیا کې دای تاسکی اونښوا او دای د نور او اونکا دای تاسکی باندې څنګه کی د سفاځه په دنیا او کنا چې دای په دنیا کې سفا نوښو او په دې سره کیدے جوړه او په دې سره عمل جوړ او ته مطلب چې ولای عزت کیم کله ځتی وي چې انسان شرک نکړي څرګې نیکره ده نه علاوه یو ګنا کړی وي د سموداو په جهنم کې اوسوي دا ګناونه به تی وينځل شي ته غوینه پات وړو دای په جنت ته الله رب العزه تاکر ودا دې دا ګناونه دا ځي ګناونه دي چې دا به دا ځینی چې په جهنم کې به سورځي او اوسوي کې به وينځل شي او به دای جنت ترلاسه دای تاسکیه او شتکیه دای نکي کې نه پدای یقین خرابې او دته خراب نوعلای زکی هم نبه دت تسکیو کی ځکه عالم الله پاک مسلط کولا غا امي انو پتسکی نفع باندې چې دایته کینی او د عمل اسلام کوی غد اونکا نن بده د تسکیو لکی ولیکي ولهم بینز متزا او د دې د پاره غو بنلیم ازاب درناک دپدې درې اتن کی ددی کید الی کتاب د خیانت بیانو چې پدی ملیانو کی د مخینت دی دې دنیاوی مال سب کو سب له ورشي نو وې کی مله خیانت کوي او کوم دین کې او حکم وی او فیصله ویني په هغه کې خیالت غوي دغه خبره چیست نه کوي و ومن اهل الكتاب او باج دین مولیاونو نو من حاوتی ان تام منو کچره مانثو سره کی دي به پنوار اندیر مالم یو اتیہی الی تدا بو پس کیتا تام و هم او باج دین مولیاونو من حاوی دې انسانونو کوڅه ریته مانت کوي دې د دې سراب دي نارین یو دینار لا یو اته لای نو غند واپس کوي ساته الا ماتم کاه لیکن تر سوچې ته پد باندې قائم ونوالاړو تر څو کوریچې په دې بیت ته تې ته پر دا د تنظیم نشې توختی او پخړه کې دې دنیا یې مي نه نو دې وسانه قرض نه لري خلایې دا پرس نه غلا او پ د کتاب نهقللا کوي او غه به دقرهغاالی بیا پ منکي تمله کله راکري د چاله مخید را کړي د پوهشي چې د دنیا محبتې په ک د چې تخت نو دو و غمبارونه ځان سره وشي ځله کیان نه او غته تاکې خبرې دو ن چې ک چې سر پړی کوورم دی شي پهې تنظیم خوماډیری پیسسی لهګولدي وي تیله غما پهکی غست دي ويطله اوما چې ټان غستې دي وي طله غما روغ روخ چتون نهچولیدي وای کرزونه کوله خلاصه هغه هر چا نه پختولې دي نثال کا دے دی. دا خت بدي ووج چې قین قالو دي وایي ليسثی ن عمي نه دی پهمانې پهخوراک زمال د امیانو کې سبیلسه ملامتیا و پولونه وي دا میانانه ال الله قذ به پله باې دررو وغو میلهمونو پوهږي چې دررو غیم بالا ملامتیا شته دی من ا هغه لأسان لكلام دي من هاتوك أوفاش پرواليوكي بيهده بواد اخبلا يا بواد ذا الله ترى واتقاؤ يريدو ذا الله نندا متقدي فإن الله بس الله يحب المتقين منك إذا متقيا نسرا إن الذين يقيننا كثانا يشترونا شأخلي بيهد الله بوادو ذا الله وأيمانهما بلوز نخبلو سمنا قليلا دا دنيا لگا أولئك ذاكثان لا قَلَقَلَهُمْ نَشَدَي جَريدَ بارا باخيرت کې زه که د خپلې دې دنیا کې واجب دي په دین باندې ولا الله او قبرونه کې د دې سره الله درحمت ولا ينترو او د به ګوري د دې ته د رحمت په نظر پورز د قیامت ولا او د دې پاکي دګونانا او د دې لپاره ځبه درناک